We yep. Då, tja, tja, tja, tja Tja, Idag ska vi prata om mode Ja, en ny läderväska Säkert riktigt läder till och med Jag har inte alls det Nej Jag kanske inte ja, okay. Nej. Välkommen till Sjökkast Både du låta se jag är glad för att du var tvära Ja. And go. Ska jag ta det här? <laughs> jag vet inte vilka kronorna har börjat. Jag heter <laughs> Oscar det är, Jag heter Jan Jag vet inte om det låter så frågande. Det, <laughs> det blir bättre och bättre på de här intronerna. Alltså, det är det som <laughs> man Allt har bättre. Det har liksom bara, bara sjunkit som fan. Eh... <laughs> uh, jag, jag tror jag, jag tycker funderar... att de har blivit bra, för det är... Ja, det, är mer, det, är, det blir speciellt. Det är, för det är speciellt. Var, var, ah. var, inget intro är det andra likt. Nej, nej man kan inte, Ingen kan anklagas för det i alla fall om man säger så, men... Uh... Alltså jag, jag skulle inte våga lyssna på det första avsnittet Man kan inte riktigt kalla oss bluesmusiker Nej <laughs> <laughs> Men jag skulle inte våga lyssna på det första, alltså, för det första avsnittet För jag låter här, Hej, välkommen till... Nej, förlåt, det är inte meningen <laughs> alltså, Förlåt, förlåt, det är så jävla dålig Förlåt, förlåt, det, Första, första avsnittet <laughs> Spelade jag in en speciell ja, men... grej Som bara med ursäkt för det avsnittet <laughs> det var kul. Jag du vilket kultvärde den kommer få i framtiden? Vi kanske very rare Eric Ska vi vi släppa den least download this file? Vi kan släppa den som någon säger limiterad utgåva, single. Ja, ja. Ja, en IP. Um, 5 dollar IP. Uh, nej, nej, vi tar 5 million dollars. <laughs> <laughs> <laughs> någon kommer säkert köpa. Det finns säkert. Ja, alltså inte 5 miljoner dollars. Det är en hel del pengar för något som man inte har någon det är? är helt, om vi rör oss i dollar just. Ja, <laughs> <laughs> <But>, uh, <laughs> <laughs> uh, det beror, de beror ju helt på vilket år. <laughs> <laughs> om 20 år så kommer nog, det var en ganska strunt som att köpa. Kanske. Kanske Men då tar vi All right. men om vi tar det så här För det är bättre att minuter Ja men Säg dollar tycker jag lagen för Den EP som inte alls är planerad att kommer aldrig komma Visst därför mm. Vore jävligt Om man är en sån ska ha saker som inte finns Men man, man ser Jag tror någon gammal Jättelökig Lois Clark-avsnitt Man ser Lex Luthor och by the way, den som där är så jävla tönt. Han är inte läskig någonstans. Mm. han kan vi kostna? Nej, vad fan är han, no, no, no. Jag, jag vet inte vad han heter. Han är med i Sex med the City i det säger också. Uh, say, <laughs> all right, there we go. inte <laughs> <laughs> <laughs> började like, <laughs> uh, i till Lex Luthor. I hans har han någonstans valt med sig... Han är en liksom monolysen, han Lisa, fast hela. Han gjorde Da skatt till den här världen ut en hel alltså en hel kroppsbild, jag vet inte varför. Han har liksom massa saker som bara är så här det finns bara ett X han har det. Han skulle vilja köpa där det på. Han skulle lugnt köpa där bara 1X helt. Det garanterat att det är den enda. Uh, ja. Så då skulle han förmodligen det är ingen bra idé för det som kommer att hända då i den här världen då han finns. Uh, om man fick tabeln skulle jag ha ihjäl oss Bara för att Silvins skulle kunna göra fler e -p -p Nej <säklar> Ja det är ju beklämmande mm, men... att... Då får vi anta att Superman finns också Så det kanske är ja. Jag tror inte att Superman är så jävla god egentligen. Så tänk efter... Jag tror om de bryr sig om det här Så <går> att de annat gör det här <går> <Nej>. <går> Jag menar inte han väl, alltså, med tanke på varför Lois Lane hamnar i typ, jag ska dö när som helst aktiga sitt, sitt. Jag tror jag att han är väl upptagen med det här. Det är alltså Superman, Superman Lois Lane-manning, han räddar han bara henne liksom. om det är så att jorden i fråga, alltså, han lyckas få med liksom, lite andra på vägen för en men annars är bara Lois Lane hela tiden. Var hans vad är hennes problem? Vad är hennes problem? Ja, det kan vi också säga Men, alltså, men vad, vad kan komma igen? Han alltså, kan inte kalla en superhjälte, han, liksom, han är väl han har en baklar <laughs> Liz, man so what does the s stand for it's not, Sex. It's, it's, not an, it's not an s it's a b it says b for butler <laughs> yeah is it i thought maybe the or the, uh, <laughs> <laughs> t for toffel <laughs> <laughs> <laughs> yeah that's is fine that will be very good they forget they see genuinely really good toffel <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> man man i let it at you a what helst men han liksom sitter och gör läxor Åt någon tjej som inte gillar honom Men han gillar Passo, henne Som ändå påstår att jag uh, tycker det är jättejobbigt att, uh, När hon är full och han, han, han hämtar upp henne Han dricker inte by the way Han hämtar upp henne i sin pappas bil När hon är ute på en fest Och hennes uh, ragg uh, <laughs> han, han kör inte festen Tror de skulle vara tillsammans Det är inte så för hon har en ragg på gång Han åker iväg ledsen Han får en text kommer dit. Hämtar upp henne och hon är knallfullt och spytt ner sig ja men håller på och trösta henne Och säger, åh klart, varför kan inte alla killar vara som dig Eller <laughs> Varför kan inte träffa någon som är som dig Och så blir han är, är oh, nice. ja, Jag har inte alls varit med det här <laughs> <laughs> oh, Du är den bästa vännen man kan ha Ja, oh, och alla killar Nej, nej, bullshit För om det var så så <laughs> Någonting är lurt Ja, <laughs> är <går> Det blev lite riktigt bra att man inte. Toffelmannen. Uh, toffelmannen. En vardagshjälte. Mm. Uh, kanske heller ibland om man. <går> <går> <går> uh, det är ganska äh, stressigt. Äh, äh, äh, äh, någon i mitt föreband var ju svårt att det blev var ju Israel-De Toffelmannen. Ja. Vad uh, var Mantel? Uh, nej, uh, väldigt hög panna. <går> Lanslag. Alltså, då menar jag. Strictly genetically speaking. Nej, nej, nej. Han, uh, det är som hände var att... Uh, så han blev han i och så försvann han. Då. Så han liksom såg inte honom. Så jag brukade kalla honom för Captain Yes dear. <laughs> Han är kort Jester. Nej, uh, Yes Deer. Ja, Jester. Jester. Ah, oh! yes, dear. Det är roligt. Ja, tack. It's, it's fantastic. fantastic. Ja. Uh, så det var kul. Nej, men, det är men, jävligt, jag har aldrig, aldrig försökt sådana som alltså den handlar i någon fall om de, de är liksom all identifiera för finna de bara den människans partner bara jag vet, de tipsar. Uh, jag vet inte. Det tjugo folk det är, jag känner väldigt många som är såna liksom, när, när de hittar någon så är den borta helt. Jag att man är från början lite grann men sen kom igen, kom igen alltså. Liksom. Och de som när de bara försvinner sina gameplay så de, de, de bryr sig de som håller länge. Ja, vart. Ja. Det är ju sjukt Då är med. Uh, alltså, de, ja, jag hade en, en kompis som gjorde sådär Men, men <skratt> eh, Den tjejen som han var med då Hon blev liksom integrerad nästan i, i vårt kompisäng ja, det är skillnad där det, det, jag, det, det, det är en skillnad Jag, jag menar när man bokstav ett här Nej, men jag kan inte göra det här, jag ska hänga med whatever Med skuttan jag kan... Ja, men det tror jag så. uh, <skratt> Men sådana, liksom, det brukar vara väldigt intensivt Sen brukar vi ta sig upp för att de tretton på varandra i liksom. slutet Men bara ja. mm. Uh, Om man kan säga, men ska vi se så Ja, absolut, sure. vi kommer vi kommer, vi, aha, okej, okay, all right, fair enough. Så slut istället för att dricka öl med så poler, så är man ute och dricka öl med ett par. Vissa funkar ju så vissa par är ju coola, vissa par funkar ju att hänga med som, och de, de båda. Uh, uh, jag menar, ni två, när jag menar ni två, tänker, menar jag alltså inte de och Jens <laughs> det vilar ju och Jens funkar ganska bra. ja ni fungerar fantastiskt ja. bra så men jag tror inte ni är ihop. och om ni är det så är ni väldigt skräckiga men även om du säger att det är ingen playmask för ni är inte säger man det ser jag tror inte jag, nu jag hängt så mycket bara med er två, men jag tror inte jag skulle känna att ni var med jag stör det det säger ok de ska säga mycket roligt om inte jag var här <laughs> det visst är det sådana? för de säger de tycker, ja jag alltså, ser... Typ så här, man kan inte ens gå dricka en öl med dem För de sitter bara och misar och pussar Och så, så viska saker för andra ungefär så All right, åk hem och ligg bara För jag ska jag göra det själv uh, Det här är lite det jag skulle komma till Inte, inte det där Ja, ja det här är jag sett fram emot jättemycket De senaste minuten Ja, massor av lappar Massor av papper oh, yeah. uh, Det är nämligen så uh, Två timmar Innan förra avsnittet så blev jag väldigt medan single uh, <laughs> Efter ett längre förhållande i alla fall. Inte, inte, det var, inte, inte, var inget korttidskortis? Nej, det var det. nästan ett år. Nästan ett år ja. Det har varit ett år snart. Uh, så att jag, ja, det är så att, um, ja, det hände. Och, uh, därför är jag väl, därför, det är det jag menar när jag syftar på föreverkan. Jag är väldigt förvånad att jag klarade av att vara Ja, det funkade som det gjorde. Istället för att jag bara sa... Shit, var det bara en vecka sedan? Nej, det var en vecka sedan. Det känns hur länge sedan som helst. Vi spelar ju varje vecka. Eller, vet jag, jag vet, jag vet. <laughs> <laughs> men, men det ligger liksom inte i en vecka sedan facket i mitt minne. Nej, nej, nej. nej det nej. ligger i uh, arkiverat. Previously on Beard. <laughs> <laughs> Exakt. Alltså, så uh, så det, typ, det, det känns som det var flera säsonger här Ja, om vi var en tv-serie så skulle förra veckan... Inte i skälka sammanhang Det skulle kunna vara en cliffhanger kanske Sång som slut Akta så du inte doppar lappen i ölen Det var också, det är det. något problem All right Hur som Så singel Hela bytningen Så Till när man hamnar i sådana sits så tanken att man ska ut och leta någon ny Det är väldigt många påstånd Man ska konsumera jag, jag, jag, jag är ganska lat om mig, jag tror inte, jag orkar inte hålla på och bära med det där. Så jag, så jag kommer nog inte göra det på ett tag. Men, det är som en. nu... Jag, igår kväll är det lite jag klickar runt lite. Och äh, kontaktade någonsin varsin. Jag tycker det är väldigt intressant grej. Ja. Speciellt de som hamnar i tidningar. Alltså man, alltså inte, man... De är alltid speciella. Alltså, för en gångs skull så är tidningarna oftast konstigare än internet. <laughs> för det, det är sådana som, som inte vill... Att det ska finnas en rekorder där <laughs> antar jag. What goes on the internet stays on the internet. Ja, exakt. Alltså what goes i tidningen hamnar i pappersinsamningen för det ja, senaste, så det är lugnt. Uh, och jag menar... Ja, alltså... Kontakt med någon som att i stället har väl funnits ganska jävla länge. Vad sa du? Kontakt med ja, alltså, någon? Alltså att fysik ja. i tidningar har så har funnits väldigt länge i stället. Ja, jättelänge. Uh, internet, men nu finns det ju på morgonen, det är stora nu internet-dating, alla håller på med den. ja. ja. Inte alla, men då Det finns ganska många som håller på med Det finns väldigt många som håller på med Ja, uh, yeah, right. uh, jag vet Flera, antar Several Numerous <laughs> Several ja, jag kan inte komma med fler ord för det där. Men um, Ja, det är kul det där För jag, jag upptäckte jag, jag, jag gjorde lite forskning igår På Twitter Bad folk att uh, Skicka, uh, skicka över det så säga, det weirdaste folk har sagt till dem. Vad här folk du kände eller var det helt random? Uh, ja, Vissa var helt random. Men det var någon tjej som nappade som fan och skickade allt möjligt till mig så hon har fått, uh, liksom, fått, uh, fått höra. Mm. Och några av, av, folket, några av folk jag kände uh, jag fick väldigt mycket hjälp idag med Therese. Så det är, ja, tack Therese. Uh, för hon har fått väldigt mycket fatta. Det är bara i nät sammanhang. Jag tror folk är det exkuld. Det är med ragdring överlag. Väldigt mycket av det folk säger i sådana sammanhang skulle man aldrig gå fram till någon säger, tror jag Man säger man är väldigt väldigt... Såhär... Ja, det är klart det. Är inte. Nej, nej, nej är... så alltså, på internet så är jag en femårig flicka <laughs> det ska du Vad gör du då? vad Du är en femårig flicka med... Nej, jag menar, jag, menar inte, jag menar inte bokstavligen Eller det har hänt i och för sig men... Hur menar du, hur menar du, du? Vad, gör, vad gör en femårig flicka på internet? Jag vet inte det, det kommer ofta aldrig upp Utan det är andra saker som kommer upp jag förstår inte så vad du menar med det. Jag vet. Jag brukar inte posera som en femårig flicka på internet Det var mest något som tog för shocklavs, Okej. Bra. Fair enough. Men du tog en video, tog förtydligare så det Ja, precis så att jag inte blir röjd. Nej, okej, Nej, men ja, absolut. Det är inte alls lika resköt att skicka det jävla mail eller är fram till någon så saker Ja men alltså, där, där har vi ju så här, chatroulette Teori Eller teorin Kan man kalla det så ja, Men det här Det är bara att gå in på chatroulette du vet, du vet vad det är Eller hur mm -hmm. Chatroulette, Och man kan gå in på videoversionen Garanterat Det första du kommer se på videoversionen Är en stor snopp yeah. Eller kanske inte stor Men en snopp där eller? Ja absolut eh, Om du klickar vidare Så kommer det ungefär vara liksom 30-40% snoppar Åh liksom, oh, yes Att du upp Uh, och jag tror inte att det här skulle hända i verkligheten Om vi gick på speeddating Så det första man ser <laughs> är Det är oftast inte snabbt uh, Sällan uh, folk... Nudist speeddating ja. kanske Ja kanske, fast yeah. då kommer det inte vara så att man liksom Bara klart det, det, det blir ingen tjock där för alla är natten. Ja precis, alla vet om att okej okay, ja, Där kom den det, Nej, men det, det jag menar på internet Folk är väldigt mycket mer ohämmade Kan man minst sagt säga Det kan vi säga vi kan, kan vi kan även börja Med det sagt kan vi även komma in på vår första Jag ska uh, det Vår första Ja, alltså det här min vän hade fått höra Ja Och sen så här grejer. Jag inte riktigt skulle gå fram till någon och bara säga tror jag. jag måste hitta den. Hur, hur um, <coughs> är det Listener discretion Advice Alltså varje avsnitt var Är fucking Listener discretion Advice tycker jag <laughs> Okej okay, yeah. Kanske Alltså det, vi står ju Det, det finns en varning Varje avsnitt För att vi släpper på uh, i yeah. Ja, Pass Ja Explicit Vem Var det du som satte dit Jens Ja yep. Explicit vi, det, det var bra du, du tycker vi är jättekul förr i tiden men du kanske är lite lätt rådigt. ja ja jag tycker det är kul jag är, alltså, jag är typ som en minn känner jag mig du du är en på 90-talet äh, nästan samma människa som en människa. Uh, right. uh, som människa så är det yeah. det vet tänker och Okej, ok hon, hon, hon, hon, hon, hon började med det här för några för ett tag sedan att hon började skridumps eller skärdumps eller whatever Och Uh, på, alltså, saker om från killer yeah. på format. Alltså, dating datingsajter eller på Facebook? Uh, Datingseiter eller lite annat. Eller mer så. Oh, whatever, sådana uh. sajter som har uh. Uh, Och sen ni ser jag bara internetoverlag. Uh, det finns ju där, uh, uh, appen till det. Vad fan är heter det, chat-appen av den man just nu. och uh, Kick eller kick någon cool. de, de, de, typ, uh. ja Det är som WhatsApp var förut den fast, uh. Låten. Nej, nej. Uh, ja, <laughs> det är låten WhatsApp. Först och främst. Säg hej! Nej, det är inte det som okay. uh, är grejen. Hur uh, där jag chatta? Jag har förstått att det blir väldigt mycket sånt därifrån. Um, alltså, ja, men det är väl Folk hälder uh, random människor och skriver saker för de konstiga som saker. Mm. Uh, jag såg till och med en grej i Metro förra veckan. Alla vet För det var kul hur det är formulerat. För de sa att öka okay, risken De, de var en som varning att appar som Instagram och Kik ökar risken för sexting. då ja. är risk. Ja. Men så får risken där. För grejen är så. Här. Sexting alltså, alltså sex plus texting sexting. Exakt. There we go. Det, ja. det Nej, Men det är väl om man gör fram och tillbaka. Man, man, man kan då råka det. ut för sexting. Tycker jag För det, det, det, det handlar gein så. Här. Uh, det, det handlar om fram och, fram och tillbaka. Måste mm. jag Man kan inte bara säga, Aj, han sextade mig." <laughs> <laughs> <laughs> det <är> inte... <laughs> Nej, det, det borde heta någonting annat så att... <laughs> Exakt Okej, okay. uh, det Ja, är... uh, vi tar några av de här grazit uh, Men det här var min favorit, måste jag säga uh, Killen i frågan uh, Jag är inte ja. så stort fan av punter uh, Jag citerar sun sexy Skulle vilja knulla dig bakifrån, frågetecken? Krampelle Ja. Nej, jag är ju en avslutare, så kram. kram. Mm. Jag menar, jag är ju Det är bara ett halvt hälsare från en vänlig häst. Mm. Pär ut, bon. Kan kram, vi boka en tid en. till att du och jag ska. Ja. Uh, så det är fint. Uh, vad svarade de på det där? Uh. Jag tror inte man svarade. Hon vill mycket svara nu på. Vad svarade de på? Nej, tack. Kram. <laughs> alltså grejen är så här, det är roligt En annan vän till mig som får också fruktansvärt mycket Sådana uh, Alltså sådana förslag Det finns ju sidor uh, Ja men alltså alla datingsidor Allt sånt där uh, Och grejen är ju som en sån sida Så är det är farligt med att vara inne på en sån sida så att man, man, Som tjej tror man får väldigt så mycket sånt Bara för att genom bara att vara där Du kan inte säga att du inte ser inte letar någonting Eller, för du är där Nej, och sen, sen så är ju Allmänt oftast väldigt mycket mer män På sådana sidor också. Oh yes, oh yes Jag såg lite statistik över där någon gång Man var någonstans där man kunde se Hur många svar Varje liksom, annons hade fått Tack man kunde se hur många svar varje annons hade fått Och så, så kollade jag de här eh, såna som kvinnor hade lagt in Och det var liksom tusentals svar Och så jämförde jag med, med liksom ungefär vad Det som snubbar hade lagt in ja. de svar. Det var kanske ett ja. Ibland två Oftast noll ja, men så, ja. men Det är, är jättefascinerande tycker jag För jag menar, jag har ju jag har hängt på några sådana sajter Men innan eh, you know, jag träffade eh, jag, gillar, jag kommer inte nämna namn på människan längre I hon är inte är med i mitt liv längre Men ja, eh, ah, om förra då Ja, uh, för, fick förra Hon har varit med någon gång igen många gånger till och med, jag, med en sån här. Men hur Så eh, jag, jag, jag har dejtat från såna sidor och så vidare Och eh, alla är på vakt där väldigt mycket För att det finns så mycket creepy jävla killar på nätet jag det uh, Men hur småver Vad var min poäng? Jo, eh, min annan väntar på mig som hänger som har liksom, ja. för det sen, hon, hon hängde på samma sidor Typ flera år hittade, Träffade en eller två människor Fick hur många mejl som helst uh, Och sen träffade hon, hon har en pojkvän nu, Som hon träffade på random Vid en kompis bara För det, hon träffade ingen vettig därifrån det ja. det så. Uh, och Hon har problem också Hon ser lite om ni ser, alltså det är en vanlig så här random dude skulle jag säga, hon ser lite såhär, jag är ju nere i luften, alternativ ut alla bara, oh, det betyder nog att hon gillar att ligga eh, uh, ungefär så alltså så länge man ser man lite rockig eller lite whatever så, ja oh, men nej, det är så. Det, det, det, det kan jag tänka mig ja men, ja eh, ja, uh, eh, um, hon, hon, hon har det kanske lite... ligger något till mig med den jag vet inte, eh, uh, ingenting jag har märkt Jag alla fall, så jättemycket, det kan oss? men jag tror inte, jag tror, men det, det är från person det är person, visst som bara gir det absolut, ja. Hur som av er Hon brukade få väldigt många med sig Ja men fan Åh oh, jävla syna jag Kan jag inte komma ut och suga av mig Och en gång bara så bara, Ah okej okay, Whatever uh, ge, mig, uh, ge, mig, ge, mig, ge mig din dress Jag bokar taxin nu Kom igen Och killen vågade på det så han <laughs> <laughs> <laughs> Oj ja. Jag måste säga Det är bara så här Carl är jävla bluff Han vågade Det klart det inte kommer liksom så. Uh, Alltså Alltså man, jag men då inte... tror han såhär, åh nej det här är bara en duden som jag juka mig Kanske, eller så bara så Nej, jag, jag tror det att han, han snackade ganska mycket när den där snubben mm. Och sen vågade han inte riktigt Ja men som sagt, all, all <laughs> hat no cattle så. Han var all hat no cattle uh, Okej okay. har vilket uh, bra uttryck Ja, uh, yep, Jag älskar det, <laughs> det. Uh, Okej, okay, då ska vi se, här är någon som gnädde på att uh, Snarvklövet funkar idag uh, Ska vi se om vi har några mer från... Kolla omkring här nu i uh... I de här obskyra medierna är kall... Inte obskyra, obscenar ska jag säga uh, precis. Uh, The but... indecent proposals Jag har en så uh, Oj, fuck uh, jag, jag har en jätterolig, hon uh, skickade till en bild på det här uh, Så hon skärmde öppen Därför har hon en sitta med dark side oh, ja, mm. det är väldigt mycket anti som hänger där. Ja, men Det är väl liksom sexualitet Whatever, men det betyder inte man, man man behöver inte bara, är det En dating-sida eller en sex -sida? Lite mer åt sex om man säger så Men det vill inte vill ligga i alla på hela sidan Fack mer, vart är vi? Var det bra? Nej, inte jättebra. Uh, uh, uh, Prata om... Prata om bilar. Bilar? Jag skulle vilja äga en Porsche 911 från 1991. Det tror jag inte du på. Fa fan, är ni med det? Det Jo, det skulle jag faktiskt Nej. Jag är inte bilinteresserad alls men om jag skulle Vilken årsmodell? 91. Eller mm. 93 kanske. Är det, en, med... det är en. De där här. Alltså, om du tänker Ni kan ju prata om du vill. Du ska tänk... prata om det prata mm. om, om. Om du tänker om du vill jag ska vi Prata om så prata om. Stå om fucking fackin kast. Prata om så prata om. Om om du tänker en Porsche liksom. då. Är ofta, då är det förmodligen mm. den du tänker på. Men det är det av box motorer? Talar som att man. Jag vet inte. Jag vet inte det eller var jag. Jag vet inte, men alltså, jag tänker att det är inte utse nån med Den är jävla snygg mm. Faktiskt. Det campen, det bara... uh, jag tror att de finns som båda. Jag skulle nog hellre ha en som inte är käpp. Eller jag vet inte Ja, du måste prata med sig. Kom igen. <laughs> ah, det, ja, jag tror. Att, jo, det är nog faktiskt en sån som man kör där. Ja mm. oh, nu så. All right. Det right, right. är klart. Ja, men ni, kan, kan prata nånsin gån till om dvb om. Det är en lite dålig mottagning på Locknäs, där vi, vi är då dag vid by the way. Uh, på Söder. På Söder. Eller på Söder. Söder. Ja. ja, det är uh, och det. Och det var en jävla dålig mottagning där. Ja, jag tror inte. Det är inget alls som hände. All right. uh, jag, jag, jag kan i alla fall uh, tala så om så vad hela så. grejen var. För det är var. Uh. Tell me, do it now. Han, killen, killen i frågan började skriva Att han taggade inte på en gång Bara men Någonting som man att han um, Det var inte så mycket han frågade Det var mer påstående Han hade ju, ju som avsikt att göra saker Med den här människan Hon var inte värst på Och bara såhär Okej okay, Vadå ja och sen liksom han liksom så här men du måste du visa mig respekt ja, du är på mentalt så här, du är in, in, instabil så att ja, yeah, right. Eller, ja, någon, det är något fel sen, det är Ja det är sen bara Schaler du ska visa mig visa mig och respekt kvinna. <laughs> Sätter du sig i viniglas i en tron <gör> <gör> långt mörkt <gör> alltså, Game, Game of Thrones skiljer den ja, ska visa vilken spektrogram <gör> jag har. Jag hör någon. Alltså, jag, jag det, Senast jag hörde det by the way. Jag hoppas några killar sitter. Jag hoppas någon har koll på den här killen För kommer att Senast jag hörde ordet Det Annan än Ray Fiennes när han spelar en C-mördare i filmen Red Dragon. <gör> <gör> <gör> <gör> uh, så, ja, ser man vårdant på engelska. Ja a a a w e Yep Va? Give yeah. yes, it mean. oh. huh. uh, Okay, here are we in, uh, from Min Vän i USA uh, shout out to Marie, thanks for all the help Hon uh, the på krogan I USA I USA Han var här, jag glömde att Jag vet inte det, ska jag bara Okay, That's no big fram till som, bara hon inte hade pratat med honom i kvällen. Hon hade inte varit där så länge. Ja, men hon bara så Och lät irriterad och sa så här... Irriterad ungefär som att... Uh, hon hade gjort någonting som inte var okej okay, eller han började relax på någonting. Hon var irriterad bara så här... Is it even worth sticking around? Ungefär som så här... Alltså, ska vi göra det här? Eller? Så här. <laughs> men, alltså, det, det var ju inte... liksom. Nej, det var inte så jävla... Nej, det, alltså, det, det skulle jag kunna dra nästan Till någon som du inte pratat med innan. Ja. ja, alltså det, det där <laughs> låter som att, ska, det är som att det är sånt som en i rökt Det här är kyrby för det känns som att de ska bang gang gang banga därchöen. Två snubbar kommer fram därchöen samtidigt. Uh, also, we both said we we're going to walk walk in and find the prettiest girl and talk to her. <laughs> uh, det, ja, det blev inget. Ja, det hade en ja. kamera med sig, för det här låter som en porrsida. Va? Det här låter som, ja, det här låter som sku, någonting som skulle kunna dyka upp på en porrsida. Om det hade gått. Ja, uh, det, det hände inte uh, så mycket <laughs> därifrån. Uh, det här är en väldigt såhär, passiv sätt att försöka få någon uh, i sängen, uh, här. jag. Det ändå flera gånger. Att någon här hon är på, ner, på, ner, på krogen. Dricker, samma Det är mer som gör just nu Alltså är det samma tjej ja? Samma tjej Ja yeah. uh, Och så är det plötsligt så hon skrev iväg och betala Och då det någon snubbe som, som har redan gått och betalat av Hela hennes barnoter Hon var väldigt anonym med det, här, mm. <laughs> <laughs> det, här, det Det här var Bruce Wayne Det här var Bruce Wayne Och vet du vad Den killen får ligga väldigt sällan By the way Om man har en kille som modell och så. Vi, Fick de reda på vem det var? Nej hon hänger an dem där Oj Mm. Har kollat ut i sin trädgård? För det känns som att det nästan de ligger i gilli dräkt där med, med kamera. Mm. Ja, jag skulle tipsa honom i natt när hon... Sen har hon hört såna lökiga saker Så jag förstår inte att folk är aktiva användningarna. Någon har fram fram till den här viskan och en säger Do you believe in love at first sight? Alltså bara... det, det finns säkert sådana som tycker att det där är jätteromantiskt men ja men det... är inte jag skulle väl att någon sån Men du ska inte tycka, tycka om om någon kommer vi ska ju dit och köra till tänker mig. Ja då får den är du gör jag skulle lite åka och igen. Now it's a valid question. <hör> <hör> jag undrar verkligen. Eh, <hör> uh, asgo wow, you're so beautiful. I bet you never pay for drinks. Nej nej men jag hörde hörte helt tiden. Det är sånt som jag gör på en gullibilan jag betalade inte för. <laughs> <laughs> uh, ja, det är väl lite sant Och så har vi lite... Nu, ja, pappret. Jag har sett fram emot okay, det. Okej, jag ska läsa upp det här. för jag bara kolla vad det, det här är på? Okej. Titt ett okay. norr här, för sen är det lite andra... Ja, där, där, där kan vi skriva där här. Det där var ett övnytt papper, Ja, yeah. sen har vi lite andra såna här som jag... Men du får... Nej, ah, ja, jag får lyssna. Mm. Här, innan vi kommer till det. <laughs> <Ska> jag... Jag... <laughs> Mer efter pausen. Jag kan jag visa mig men... Stick around. Uh, här tycker jag lite taskigt nästan uh, på ett sätt. Samtidigt som det är väldigt ambitiöst. Om någon non så för mig jag hade ju ljudsad, det ju lite så här... Det är men tack för att du åker spendera vad som måste vara tiotusentals dollar. Mm. Uh, jag ska visa en bild på en gansk billboard. Ah. En som alltså sitter vid sidan av vägen. Ja, är det är är jättestort. Det är stora grejer. Det kostar. Uh, en snubbe som... Uh, Tydligen heter Dan. Det var Dale Lance. Nej, förlåt. Han heter Lance. I'd Lance? Lance. Som är en actionhjälter. Lance Armstrong. På mm hans jobb är det bara han som är singel, så de gjorde en ganska billboard till honom. Jag kan regissera det på hemsidan datelands.com. Men du blev obekväm när jag bara skojade och sa att vi fick en date med Oscar för några år till tio avsnitt yeah. sedan. Ja. Du skulle en bil du kör du taxin what the hell det skulle vara ganska kul du är väldigt välkommen att sätta upp en sån om du vill och om du har att. jag vet inte vad men jag tänkte säga att jag byter ut den här lokumskylten om du kollar vid glädjen Vid vi glädjen på e 4 Så finns det en jättestor skylt som lyser jättemycket alltså den är verkligen obehaglig att köra förbi på natten den bländar den Jag måste liksom sitta med handen för ansiktet eh, Om mitt ansikte skulle dyka upp på den där Då skulle det vara omöjligt Alltså Mitt ansikte skulle bokstavligen brännas in På folks näthinnor uh, <laughs> Och sen till slut så skulle de inte kunna få noga av mig Stämmer Alltså jag, jag är helt okej okay, Det kan vi göra ja. Kör sure. Alltså mm. om jag äh, Jag har bara till pengar med pengar Rör mig just nu Så det kan jag kanske kolla Ja cool. Men uh, investerar. Vad bringer jag då eh, jag vet inte, hornback kanske. Jag tror att det är de som har den. Jag vet inte. Kanske kanske den finns vi glädjen i alla fall. Kanske är det värd att kolla på. Uh, jag, jag kör lite mer sen. Vi tror att vi kan, vi, vi kan sprida ut med lite. För vissa de, de här är fantastiska. Uh, jag kan köra en till, bara nu. Um, det är också en sån här, satt Någon satt in i en tidning bara. Därför nu är från mm. Versaler. Have Viagra. Need woman. Any woman. Between 18 and 80. Och så adresset. <laughs> <laughs> Det tar men ingenting om honom eh, han, han har ju så att vad vad jag vi, var han, var. Var han då. Ja det är får Han sa 18 och 80 ett så i sin eller någonting så där. I mig. Nej för är Vad du just i sin vis som Nej men med han behöver Eller så else så är det att testa. Ja. just det. Jag har råkat få massor av Viagra och nu har jag tagit för mycket. Behöver jag Nej men Jag ser säger jag har en vän till mig testade vi jag. Det. han var runt 20 då Nej, bra. Hur långt han, tid tog det? Han var så jävla korkad, alltså det var så jävla dumt Han, han hade inte det där det funkar uh, Och inte, uh, jag menar Åh, oh, har det Nej Jag, jag, jag har nog inte heller förstått exakt hur det funkar Om inte jag skulle testa någon gång Det, det, det vet man ju inte innan man testar Man måste inte pröva innan man kan lissa <tryck> Hush det är så här det funkar Om du slänger det i sådana Det är inte så du på en gång bara BING, utan det är det händer nästa gång du är på sån humör om du har om inte det går i blodet. Ja ah, så det är liksom en, en som en vattenballong. <laughs> uh, kul att <laughs> säga det. Men, uh, ja nästa så... uh, det, det är liksom som, som man sätter upp en booby trap nästan. Och nästa gång du går förbi där så kommer jag. Ja exakt ungefär så. Okay. Det händer inte liksom så här, det är inte bara så här, automatic boner det. Det är inte så det funkar uh, om inte du är in sitt, då det kommer ja, att hända. man tar dem. Så kanske man är på... Alltså, sån rimligvis sån, tar du sådana... Alltså, Kalle? Rimligvis tar du... Du tar. Okej, okay. det, det är inte så att du sku, man ska göra en rolig prank Mot någon polare Bara, aha, han ska iväg köra sina små småkosiner till Skansen Jag slänger det till vaganskaffe, äh, haha Det skulle kunna bli väldigt... Uh, cool. Ja, för i så fall har vi en kille ett problem <laughs> Antingen... No, han, men, han kanske, jag vet inte, sånt han. händer ibland så, ja, Förna, förna Men det var kul en han bara körkosiner Åh... Okej, alltså Det var, de var ute på ett eh, landställe Vi var på de, de, var, de var där fredagen, jag skulle jobba på lördagen De hade testat där Lördag morgon uh, by, the way, by the way, min vän, den jag kände bäst Det var tre snubbar Och några tjejer Min polar då Han var den enda, han borde tänka igen Han tog här, han var den enda så inte hade Någon människa att få så att Säga uh, av ah, vi aggressiv på. Uh, det vill säga att de andra Det oh, de de, de höll i fler timmar för alla. Det höll jag två timmar längre för honom. För han hade ingenting att göra av mig så bara så han liksom bara han liksom all right men uh, vad ska vi all right så tog vi känna så han fucking var i rummet och bara sa all right newar såg. Alla <laughs> andra got busy liksom. Ja ja. Det är Nobody knows. Asså ungefär så. Men det är det så so, all right so have you any relevant group? Ehm då skulle jag vilja fråga er spontant, inte om det där, men mer så när vi är inne på lagningssammanhanget, eller fåniga saker man har gjort i det här sammanhanget. Har du någon några saker som jag har gjort i Nej. lagningssammanhang? Yes! Berätta! Jag vet inte om jag har sagt det senare, men jag tror att jag har sagt eh, en av de första dejterna någon någonsin var på. Jag var väl 18, tror jag. Det var katastrof. Berätta. Jag vet inte om jag vill, jag kan inte ens prata om det, men det var... <clears throat> Hela den kvällen blev totalt fel Helt och hållet Vi hade liksom träffats eh, Den Precis sedan jul Och sen så hade liksom jag liksom Jag hade åkt iväg och hon hade åkt iväg över, eh, över jul så hade vi liksom pratat jättemycket Allting kändes jättebra eh, Och Sen första gången vi träffades Så gick det väldigt bra så att säga Och sen eh, andra gången Eller Ja Första gången så Whatever En av gångerna så gick det väldigt bra Sen nästa gång så tänkte jag att Ja ah, nu är det, det här är Sealed liksom nu, nu in, the det, ja, in the bag Ja in precis Så nu kan jag få utlopp för alla mina fantasier Nej inte fantasier men Jag behöver inte lägga band på mig själv Jag behövde lägga band på mig själv <laughs> <laughs> För det slutade med när senare på kvällen Så tittade hon mig ögonen och sa Oskar jag tror nog att det är bäst att jag åker hem själv ikväll och jag var inte ens förvånad uh, Det var en ja Nej, vet. nej, det var att man säger. Eller jag vet inte, jag har haft, alltså Eller har du något som du kan dra? Jag har väldigt orotinerat nej, i alla fall jag, jag Men Det känns som att det, är god, man... fan, det gick, alltså om man säger förra året När, när vi spelade in avsnitt 6 När vi pratade om hela, när vi samfattade hela förra året Så du hade det bra förra året på, på den fronten Ja, men det är det som är så fullt Vi har typ glömt bort Hela <laughs> <laughs> håret lux. Alltså, men, vilket, men, ah. Hur fan gick det till? Uh, um, men det, nej. det gick bra alltså, Men det går bättre för dig än jag får för någon av oss Det snor Började på vad som hände sen, Nej, jag, jag, jag, jag kan avsluta det där Ja, så jag ska försöka tänka ut vad det var jag gjorde under kvällen Som jag hade kunnat gjort bättre? Inte dåligt <laughs> Det var inte bättre, det var inte dåligt Jag, jag, tycker ändå, jag måste ändå ge mig själv väldigt mycket kudras För jag hindrade mig själv från att börja, börja ta på en under bordet i alla fall Och det, det tycker jag var bra gjort Att jag inte gjorde För det hade varit väldigt dåligt Det kändes kan... som en bra idé då Men sen var det någon, röst, någon liten röst i som sa Nej ska. det är inte alltså, det fann du och typ du... Kan dig, du, du är en hjälte Nej, jag fördrar att Jämföra med Winston Churchill eh, <här> Oscar ville pussas Tidigare Ett tidigt skede Så Oscar frös på väg till baren <här> Och försökte komma på, vi, vi båda skulle gå till baren Så jag <här> försökte komma på Vad ska jag säga nu Jag, jag står stilla ett tag och så tittar jag på henne här lite igen Och sen så försöker säga något men det går inte så det bara att stå bara stilla på det i princip. Uh, jag ja, tror alltså, att det hjälper nog inte Nej, det är inte. Definitivt inte. Och sen senare under kvällen så skulle vi dö till vidare, liksom. Och det här var inte mitt fel. Det här var inte mitt fel alls. Men hennes morsa var där. Okay. På det här stället Med sin pojkvän uh, Och det blev ju väldigt awkward faktiskt För det, uh, det, det ja speciellt är du, du fanns så här upp opper daughter Ja, ja, ja exakt <laughs> hur, ska, hur ska jag agera? Ska jag liksom vara pro Och liksom vara jätteanstängd yeah, Eller ska jag Go all-out retard liksom <laughs> ja, jag, jag, jag får en mental bild där till det här, Jag gick all-out retard kan jag på. Okay. Okay. Min mentala bild var att typ tjejen gick på två och det var viskar hans morsa så här Hahaha <skratt> <skratt> fan Kan du typ så här Fake ett samtal går ifrån. Jag tror du är en ködmäng Hahaha Jag tror jag har halvahimna Hahaha Nej fy fan Jag träffade henne några år senare Vi pratade inte efter den kvällen Jag träffade henne några år senare Och då verkade allting vara jättebra igen Så Eh hon, hon, sen, hade, hon sen, hade ett det, nytt nummer som hon gav mig då Den kvällen ja. ringer mig så kan vi träffas Jag sa ja ja det är jättebra Men jag ringde aldrig ja. För, det, det, det, det för, för, för ett, två veckor sedan ringde du Det är därför husbyupploppen <laughs> <laughs> ja, <laughs> Jag skrev hon får inte hålla dig Upplopp Ja nej men det, det var Jag kan nog ändå säga att jag lärde mig En väldigt massa av den ja, det är upplevelsen är bra. Så det, ja. Alltid bra, det är bra. Alltså det här, alltså, jag vet inte vad som hade kunnat gå bättre med det här Det fanns en grej som gick väldigt fel Och det här är inte mitt fel någonstans uh, Tycker jag uh, Men det här skrämde av den här människan väldigt mycket Så att hon ville inte ses igen, då, eller igen. Uh, vi, var, vi skulle uppses Jag och en tjej Jag minns inte ens vad det heter just nu Men det var, var en år sedan Hon uh, oh, heter uh, Skitsamma, jag ska inte nämna mig i alla fall Men uh, ska det säga, jag skulle säga att jag dricker på Anchor det ska... Lustigt för det här var på Anchor också Det, yeah, <laughs> uh, det kanske jag som var <laughs> Det <här> kanske <laughs> som har den nej, nej, <laughs> Det kanske är jag som uh, du Som du trodde var uh, Den här tjejen som morsas på ikväll Du, jag tror faktiskt Du var där den kvällen really? Ja, det här, var, jag, det här var Innan vi kände varandra oh, riktigt ja. Men jag, jag kommer ihåg att jag hade sett dig på Gula villan någon gång men eh, uh, när, när jag började hänga på anchor, Det var innan jag började hänga när jag hängde fortfarande på Anker Innan jag hängde på Gullavilla alltså. yeah. Men ja, det här var right. Precis innan vi för när, när Träffades vi... Men jag, jag vet i alla fall Har för mig att, jag, att Du var där Eller så var det Eller så var det Killen ja. i Jag vet att en, <laughs> en, en annan snubbe som jag känner haft, om haft, du, du vet Carabine ah, ja. eh, Alex där ah, ja. Han var där Uh, och jag har för mig att du nästan också var där den Jag var inte där, jag är helt säker på ah, okay. Anyway, förstå, vi skulle tänka Henker Möter vi i as you do På väg upp Vi uh, får en kram, uh, ska börja gå Vi går upp mot uh, själva trapporna. Uh, jag har väldigt raska steg bakom mig Och sen nästa gång Som jag kommer ihåg att jag får en fucking knivnärve I huvudet oh. oh. really? uh, Fler stycken Lyckas att knuffa runt någon, någon skriker till uh han flydde det. Oh, ja. uh, så vi går upp mot är en av de Det är en av de bästa killarna Det är man... oh, Det är av de bästa killarna Det är en av Det en av de hon skulle Heppet, så hon skulle hjälpa så ja, ja Jag tror man säger som typ såhär Sprang ut Jag sa yes, okej okay, jag hann inte säga hur då ens that, uh, Sprang ut en inte axel såg jag där okay, hem Sen rörde honom Förut hon så, liksom, såhär något år sen var hon honom Och honom har pojkvän och över mm. Men ni menar du här, det var inte mitt fel Nej det var faktiskt inte mitt fel Boksa övertalat så alltså, Jag valde inte att såhär och... Jag tänk, jag kom på en till grej angående min kväll Aha. Som är inte liknande men jag kommer att tänka på den här, i alla fall All right. Eh, när vi var på väg till det andra stället där hennes morsa mm. så träffade vi på en av mina kompisar som jag inte hade sett på ganska länge. Eh... Och han hade en tjej med så Han hade sin flickvän med sig och var ganska full Så han sa bara Hej, hej Oscar. Så pratade vi lite Sen frågade han mig, är det här din flickvän eller? Ja det är ju Och, och, och. Ja. och då nej nej Inte riktigt vi, vi säga, Jo det är din flickvän sa, nej, Vad håller du på med? Va? Lägg av, lägg av. Ja, det var med. Och min pappa gjorde samma grej Nästan på, precis, alltså Hela, hela liksom, den här relationen äh. med, med, med, med, med, mig, mellan mig och den här Kina var fylld av massa Finnsamma. katastrofer och faux pas överallt. För hon hade sovit hos mig. Fett skött för du använder det en fancy ord. Där, mm. Faux pas? Hon ja en enda ja. som slänger runt. Jag ska ganska och, fancy, killar. Jag är ganska fancy. Hon hade sovit hos mig i alla fall. Okay, och actually. vi hade. Ja. <laughs> eh, och ingen hade märkt att eh, Vi kom hem på natten Ja, jag tror du berättade det där, men jag kör, ja, kör, kör, precis mm. Det var pappa som när han gick upp på morgonen Såg att det fanns ett par tjejskor i, i hallen som han inte kände igen Jag har ingen syster ska tillägga Så det var väldigt speciellt Så han tänkte Oscar ut så så Precis Så han, han kom in i mitt rum så här Öppnade dörren direkt Gluck! Och så står hon och byter om ja. och, såklart, och så då sa han hå, hå, Ursäkta hå. Och så stängde jag Ja, typ Uh, och sen sen skulle, sen skulle hon ta bussen iväg hem. Uh, och då när hon går förbi köket sitter pappa där och dricker te eller kaffe och äter mackor och bara åh oh, hey kommer man se honom mer av dig nu nu här. <laughs> nej. Oh, vad säger du? sluta Sen kan jag ha high five med morsan. Ehm En så alltså det var ja, något jag sa på jag tänkte ta upp Uh, I fredags uh, var jag på Ness, as well you know. Uh, men alla andra vet inte om det, men det är skitsamma. Alltså i jag är här. Om, om någon lönmörde letar efter mig så bara vänta här eller hemma. Jag kommer vara någon ställe när jag lappar en dygge. Hur svarar vi? Good to know. Uh, jag träffade på det extra till mig. Jag har träffat henne på fyra år. Är det här någon som jag har träffat? Nej, nej. Det var ingen din tid. Hmm. Uh, som till och lesbisk. Well du har dragit <laughs> en George Costanza. <laughs> uh, i, alltså, eller så, ja... Jag vill tro att hon någon där emellan som var värre Men uh, Game var såhär Det är bara tilläggs här. Jag tror träffade den här människan Väldigt kort efter att uh, Ett ganska långt talande. Som, som tog mig att börja komma över mm, Alltså telefon. Mm. Uh, och att vi egentligen var ihop överhuvudtaget Rullade på en grej Eh uh, hon för att... Jag, jag, jag kan inte ens nämna vart det här sig. För då, är, då kommer det vara väldigt obvious vem Och jag vill inte det ska vara för alla som lyssnar. Om någon Hör hört. Okay. Hur som vi. Uh, det är inte obvious för mig. Jag vet inte Nej, men jag tar det sen. Jag kan ta det sen. Men hur som vi. Uh, så vi var på... Vi var ju ute. Vi träffade den ute och sen har vi. Uh, och jag märkte en dag från början. Någonting som jag sen märkte av när vi började hänga på tag senare. Vi träffades ute. Fick ett nummer. Ja, tog man det? Uh, nej. Nej. Uh, men äh, hon, äh, hon, hon, hon, hon, hon Hon var helt uh, Hon drickade inte för henne Visst drickade inte, det är okej okay. mm. uh, de väljer... Jag vill säga att det är okej okay, Men så, på så som väljer att äh... det med brukar jag oftast du, Ja, är, alltså, jag... ja. Det, det skulle, jag tycker det skulle kännas lite awkward Om vi, om vi drog ut Och jag var den här som satt och drack Ja, det var, var jättewird Alltså jag, menar, jag, jag, är, jag jag är 10% personlighet 90% äl <laughs> Men okej, okay, okej, okay. i sig, jag, skulle, jag skulle kunna göra så att jag är inte dick Ingen vi Ingen ditt Det, det fungerar helt annan dynamik Men hur som ja. helst uh, Så uh, Vi började data Och uh, några veckor senare Bara Så var vi där På annat håll, ställe. Uh, Jag kan säga det, Gullvillan Kan jag säga i alla fall uh, och um, En vän till mig Som är på grund av, på grund av det Jag är på Nej jag, jag är ju på honom på grund Är det här uh -huh. är toalett, uh, För det är så jävla osmidiga Det kan jag göra Vi har precis datat så länge Så att sådana här Sådana här frågor kan dyka upp om, Alltså var... du, Uppenbarligen kan de dyka upp när som helst <laughs> Va? Om du menar sådana Eller okej okay. äh, Det låter bra klart Sådana ah, så, issues som typ så här, Men uh, Är vi ett vi Eller vi ett Sådana Det var ungefär så, men, så. Uh, så jag, jag står uh, Sådana stans Och bussar På den här människan Min pooler Fram och bara Är ni ihop eller och jag har ingen... Alltså oavsett vad du säger det i det fallet Så kan det bli otroligt ja, fel precis Det, det, det finns man, ingen rätt alltså, svar på det här det, det är väldigt fel att ens ställa en sån fråga tycker jag uh, Så det då. För det kan inte gå rätt Nej, det kan inte gå rätt Nej Oavsett vad jag säger Antingen är jag jävligt, jävligt över på Eller så sorgar jag människan för att jag inte är Där hon är i det här samhället Oavsett vad jag tror jag fick en minneslucka där Jag var inte full just då Jag var spiknyttig just då Men för jag bara inte kommer ihåg Vad fan det var jag sa Jag tror jag bara såhär Åh nej Stäng ner en sekunder Så löser Sade du såhär Det är ändå ganska bra Om hon har lite humor Så hade det varit Ett väldigt bra sätt Att komma ut Den här situationen jag säga Åh nej Hon hade det Hon hade inte Men hur sån Senare i kvällen Efter jag är... Alltså, jag är Keith Richards. <laughs> har du snortat din pappa? Jag har snortat hela världen. Tack. Okay, men jag är jättefull i alla Inte sövigt. var på hon frågor Som är så såklart. Men äh, för att bli det är kompisar. Ska vi, ska vi se ett, hur det då? Vad var på... Hon hade kunnat ställa vilken fråga som helst då. Och svaret var varit ja. <laughs> så jag vaknade dagen efter. Bara, mm. Jättebra, jag kallade Facebook bara. Ah, hon är i en relationship med vem? Vad liksom. sa... <laughs> fucking. <hell>. <laughs> <laughs> Men vad då. Vill inte du det då? Uh, det hade nog inte hållit på så länge till. Men det... mm. mm. för att jag fortfarande är under kameran eller någon annan. Känner du det då? Nej. Bara det är den som heter Men om jag har gjort en Costanza så är det se. Ja, det synd? Om är synd. Den var nog bra. Så jag, bra. Tycker, jag, tycker, jag tycker det är ändå ganska. Det är en, det är uppenbarligen blir det en väldigt bra historia. Det var kul. Vi har pratat med Fröman om det här i lördags. Och han hade gjort tvärtom. Han hade dragit en Kramer. Ja så okay, jag I mean, uh, jag var jag utav typ, jag var med en tjej, jag var med upp med på är så alltså så, okej okay, din story som mycket fascination cool. <laughs> Ja exakt då kan du ju faktiskt dra alltså, för nu har jag väldigt mycket svårt för yeah. då kan du ju faktiskt dra den linen I drive them to lesbianism he brings them back <laughs> Ja Det skulle jag det ska jag kunna göra. kan ta det nästa veckan <laughs> Det, det, det, var, det, var ja, nej, det. det var intressant Han har kämpat henne på fyra år liksom, så Hon bor i ändå i stan och Så, så det är ju weird så det är så här, man, man händer alltid med på folk om min jag vet Hur många liksom, Jag har väl kanske träffat På det senaste året har jag nog träffat Kanske 10% av mina Facebook-vänner det, ja. det är roligt Hon var jätteglad att se mig Jag är så glad som folk brukar inte vara har ah, du men pistol i byxorna uh, så att säga. Nej. <laughs> hade du en pistol i byxorna? Uh, nej. Uh, okay. mm. uh, ingen pistol med den. Uh. Men grejen är här, det är jätteguld. För jag sa till mig så att ah, ja så läget så klart Bra wow, men vi har redan avbetten för några månader sedan Ja, no, men fan det var taget i skånet ta flyckat. Hur ska jag se sen? så ibland kunde vi ändå prata om några saker så. Ja. Mm. Nu, nu för den kan vi se på Facebook men någon ser en grej och sen inte väldigt svarar på det bara inte så man, man är väl man kan se någon läser jag hatar det så, så ing, inget, <laughs> inget, inget jävla jobbigt inget svar eller all right fair enough, hon inte inte say fuck it det spelar ingen know jag klarar mig uh, men uh, ja så hon är verkligen vet hon yeah, <laughs> så här <laughs> uh, så vi borde ha en fik, bara that's vad jag sa men så så så så så som så där så så så så så om det är så att jag var den innan Hon uh, uppenbarligen uh, körde det här Då var ju du the, the Final Frontier Ja, vad det är inte så fantastiskt bra Självklart, så bra ja. det är jag Att få sånt här Vet du vad? Att de befolkning. Jag är klar med 50% av alla som bor på den här planeten Ja, jag kan tänka mig All right, okej okay, Någon till annonser uh, Det här är en väl optimistisk pojke mm. That's it for English too, right? Yeah, for English, yeah. Single male seeks double-jointed supermodel who owns a brewery and grows her own pot. But that's double-jointed. Yes. That you're really big. Yeah, yeah, yeah, okay. I thought you had double-jointed supermodel. I'll read it all the time. I'll try for a moment. Can I ask you a question? Yeah. Single male seeks double-jointed supermodel who owns a brewery and grows her own pot. Access to free concert tickets, a plus. As is having an open-minded twin sister. <laughs> ja. ja, men det är väl inte jätte. <laughs> Eller att de ska vara viga också. men... Ja, ja, om man har ett bryggeri så kanske man. Har... Det var fint med mig. Det är ett bryggeri. Att det finns också med någon sen. det är ju inte liksom traditionellt sett i alla fall. Kanske inte det mest kvinnliga attributet. Jag känner väl det förstås. Jag känner väldigt få personer överhuvudtaget som har ett bryggeri. Ja, jag Tjena. känner ingen som har bryggeri. Men därom, jag känner väldigt få supermodeller. Som, som har ett bryggeri och dessutom odlar i gräs. Odlar i gräs. Och eh, som, Nej, jag känner ingen supermodeller. Kan jag vi säga punkt bara så är vi klara med det. <laughs> <laughs> um, ja, men jag gillar... Jag siktar mot stjärnor liksom, verkligen så här. Ja. Kom igen, alltså så här... Man ska drömma stort. Mm. Har kört? Och tänka mindre. 50. Sex. Nej men vi kör ett alltså, jag, jag, jag fick höra faktiskt för några veckor sedan Nu var ni, ni kör vi kortare nu mm. ja, Vi kör ett tag vi, vi, vi har massor till Så vi, vi kör alltså, vi kommer, Jag har kläppt bort lite Men hur ska har vi Fick jag också höra för ett par veckor sedan Fast då var det mer du Det yeah. <laughs> uh, okay. um, Nej men det är bra så, jag menar, det, det är uppenbart Men jag tror inte att talat uh, Den här killen uh, Jag tror att han får gå är singel uh, Jag tror inte han hittat någon som har allt det där men... Men han, alltså, han kanske kör den här liksom hageljaga. Alltså, han han siktar på allt han vill ha, Så sen är han nöjd med att få en av dem. Han kanske hittar någon som han liksom vill spänna resna sig bli med som bara bara bara odda regelt gräns. Jag jag bara Ticketmaster och uh, <laughs> <laughs> Ja men jag i biljettkontoret och det, då är han asnöjd med ja, det. Han, han är, ja men fan alltså, absolut. Uh, och jag tror to go so saying, I try to say som okej, okay, om det finns någon tjej där ute som ser ut som jobbar åt uh, Ticknet uh, och uh, har en egen bryggeri alltså har då något, ser av dig. Jag ska komma slossa med. Ticknet så jävla bra, fortfarande. Ja, de har ju de som stora spelningar. Okej, okay, Ticknet, Tickster. Alltså gärna du har en egen sån här... Du, du bara... Du bara vet Om du har kontakter. Kontakter? Yes. Det finner jag sexuellt attraktivt. <laughs> All right. Uh, nej, men... Ja, men det är ändå bra. Sikta sikt högt och... Eller det finns... Vi kallade det förut, men jag känner ett som precis så här... Uh, När Rugga bara Rugga på alla stöd Det måste stöd på precis alla överallt och Jag tycker jag brukar störa på sådana väldigt mycket Men ändå, det, det, det, mm, ja, ja. Jag brukar kalla det för kul eller spruta liksom Machine gun-metoden, man skjuter överallt Man kommer att träffa någonting mm. Du sa inte Gretzky-metoden gretzky, gretzky, <laughs> gretzky var en sån Nej men han sa ju You miss 100% of the, the, yeah, yeah, the shots yeah. you don't take This Det stämmer is. If you shoot 100% of the time you're bound to hit kan ja. man parafrasera lite Alltså Någon jävla idiot som lyssnar på det Någon singelpojke någonstans sitter i och gråter Jag kommer inte dyka upp krogen i för hockey att <laughs> <laughs> Eller någon missförstått tonåren kommer dyka upp på en skola Och börja skjuta uh, Vi är oh. in inte sånt där beteende do uh... drugs are bad mm. drugs. Guns are bad yeah. <laughs> Hey, some of them, like, yeah. Freedom's good. <laughs> Freedom's good. Ooh, ooh, på det. Uh? Måste berätta om staden som ni hittade. Yes, där. Jag visste Oscar uh, mm. skulle. Uh, so, han tycker uh, han. Jag tror att jag är i stort sett... Beard kommer från West Virginia i USA. Han tror att jag är Det mest moonshine-täta området i hela världen. Jag ska tro att... Alla har hästar och vapen. Jag ska tro att jag är typ... Innan jag flyttade ut var en statist i fucking Beverly Hillbillies och något sånt där. Beverly Hillbillies! Sådär. Just det. Det är en, en film, ja? Det är inspirationen till det säger Ja, alltså... Ah, ah, <laughs> Min <färs> är <laughs> Det är hans röst. Och jag har han som bara heter incest. Nej, men... <laughs> <laughs> <laughs> ah, okay. Det är det där, This These are our kids. One, two, three, four, and incest. <laughs> <laughs> uh, det, finns, det finns en stad i West Virginia som heter <laughs> Big Ugly. <laughs> <laughs> Big Ugly. <laughs> så det är kul. Ska du åka dit? Jag vill absolut åka dit. Vad tror vi hitta där? inte några många överrörda skunkar tror jag. jag tror inte vi hittar det han letar efter nånting Jag kan säga så här att David Hasselhoff han hittar precis det han letar efter. Freedom. Det där. Ja. <laughs> ja det är fint. Uh, det är freedom. Vi ska visa lite break nu sen kommer vi tillbaka och kör lite till Vet. Mm. vi löka lite? Ja tänkte tänkte ni börda då. När. Det är, det är hans fina mick där jag får säga. Jag gillar henne mycket. Ja, den se, mick. Den ser jättefint Och de blinkar sen I... Den kanske inte är så perfekt som den ser ut, men men alltså för alla fall. alltså har jag hatar inte så mycket. Don't hit the game, hit the mic Det har blir med en tillare, vill du säga hej eller vill du vara tyst annorlunda? Nej, jag är nog ganska tyst. Ja. <laughs> men, men nu låter du, det vet du va? det är Like introducing Linnea i alla fall. som man att som det, uh, Machete Nej, jag tänkte mer på uh, Typ uh, Days of Our Lives uh, um. uh, Jag tänkte på Machete-trailer ah, Ja, men uh, Introducing, uh, Carlos Esteres Carlos Det finns en <laughs> skådespelare med det är, det är Machete uh, Kills Har du sett den första filmen? Machete. Nej, nej. Oh, det är Danny Trejo som går runt och har iallafall okay. uh, Han är väldigt han är bad han ligger en massa <laughs> Jag förstod inte hur okay. han, han är 60 år är Otroligt slutna här människan med liksom lite, han har ju varit med i jättemånga filmer så bara dör än så vill ja. ha. Liksom... Då är du får filmen inte döra mm, ja. Det är roligt. Du har sett delar. Heat va? Ja. Vet du vad hans roll? Han är ju med där. Ja, det vet du vad hans roll karaktär, heter. Trailer. Nice. Han, han spelar sig själv i Heat. <laughs> okay, nej, han? har sitt i vet, vet fängelse eller du jag är inte förvånad. jag tror att jag visste om Nej jag är inte förvånad för jag visste om Men han har ju han har ju verkligen han har ju levt rollen som han spelar. Men i Machete nej eller vi kan säga Machete 2 så blir de nånsin bara with Jessica Alba och så Jag vet inte Lady Gaga inte det men så så bara Mel Gibson spelar skurken inte det. Man säger komma så introducing Carlos Estevez och Carlos Estevez han om nånsin då kanske någon ser med Emilie Estevez vet du vem hans brorsa är? Ja. Det är Charlie Sheen bara. <laughs> <laughs> <Som kallar, laughs> Charles är <i> det Charles är det Som spelar uh, vad han säger bara. Jag vet inte. Emilio spelar inte. Det är Martin Sheen. Martin Sheen är i uh, deras varsa. Ja ja. Okej men va, va, han är också näststörst. Vad va heter han? Uh... <sighs> vad kallas han andra näststörst? Jag tror det bara dom. Nej han har inte näststörst nå. Var Mar Martin Shin Ja, Martin Shin har ett stresseksem mm. oh, som han går under ibland i blanda vissa filmer. Ah. Uh, ja, men. vad? Var, var, varför inte? Varför inte? Vi är ändå här, kom igen oh, ja, Det är typ ja. sitt som där. Vi är ändå på en Star Wars nande <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Jag har faktiskt inte ens nämnt Star Wars någonsin. Hur tog vi dem ner? Ah, man. All this work for nothing. <laughs> <laughs> jag pratar lite om fotografspelningen men puller på Twitter idag. Ramon Antonio Gerard Estvez. Ramon Estes, just det ja, du, du menar att han inte tar med Donald Gerard Estes Va? Han tar inte hela namnet Han kör bara Ramon nej, kör Ja, oh, right, <laughs> det är klart Så Jag förstår att han inte gör det ofta. Ramon låter som någon bandit Men det är typiskt snöp Som bidrar namn Skulle få en flera jobb i huset Är han en mäxare? Nej han, är, alltså, han måste vara någonting För han heter ju det där han heter inte det där, Man är såhär Nej men jag tänkte alltså, Han ser ju ganska vit ut liksom, Det är så... det. Ser väldigt vit ut Alltså, jag, jag, han skulle ju presidenten liksom i USA. Så mm. alltså, jag har jag, jag, jag, jag lite om det där lördag. Det kan jag inte nästa om. Jag, jag tror jag man snackar om det där en Black Sidekick. Ta nästa Vad då? Nej, livet i allmänhet bara. du <laughs> ja, då? Du är inte Black. Nej. Okej. Om du skulle min Comic Relief Black Sidekick skulle so, Så måste du börja säga saker som. Ja, <laughs> <laughs> Nej, du kan ju börja med. Uh... Alltså damn, kan du säga ibland om du. Men det gör jag. Det gör faktiskt. Det händer. Men det sig också då. Det gör shit just got really out Det har han. Det hänt, men har någonsin sagt "Ah hell no." Jag kan då jock versioner istället. Istället för negeringen så gör jag en motsatsen till negalen. Titta du på tagget. Så att. Så finns inte det det. Nej men det är myslot. Ja, det. Ja, Kavinsky uh, nej, jag tänkte istället för hell no så kan jag säga jockversionen som är alltså linne eller basketlinne och sånt liksom, som är kör du av så a a hell, så, måste, måste oh, a där Nu kan jag inte få med mer här. Nej det kan inte Alltså inget för det där Fingret upp i luften Och liksom vicka på huvudet Hell no Nej Jag tänkte köra drop-versionen Som är basket, och caps Helt bakom framvänt Som är Hell yeah Allting ja, Precis Och då kör jag en pickup också När jag säger så Vi kan köra på det Men det var kul Vad är det fan vi Om Martin Lawrence inte har någonting för sig Så Jag får köpa Arketypen av Av Blackside. Ja men alltså, om ni gillar så här, totalt, The Bad Boy filmerna. Han är ju Will Smith fucking Blacksidekick. So. <laughs> alltså, <laughs> alltså jag tror oh, jag tror det han får alla applåder Will Smith bara nej, jag kan inte säga så. Okej, okay, det kanske so, inte så funn. Fun. Uh, anyway, vart väl vi när vi jag har ingen aning var du Vad Nej, jag har ingen aning var du var uh, Nej, det, vi pratade om dåliga datinghistorier Och sen så Ja, ah, du några fler Det måste du då, no offense <laughs> Ja, jag har fler Ingen som jag orkar berätta idag Har man nån du kan orka att dra igen som är lite skoj Eh uh... Alltså, det finns många som har gått snett Men jag vet inte om det finns så många som är liksom, Sådana som man kan prata om så här Och att de faktiskt blir roliga för de flesta är bara tragiska Och det är, det är inget kul att berätta om dem ens mm. Jag ska fundera på det till nästa vecka så kanske vi, kan ja, men, men, men, vi, vi funderar lite när vi pratar nu så vi se om vi kommer från tid Du kan berätta Jag kommer inte på något just nu Nej men jag sa inte just nu, jag menar ju liksom minuter fram alltså, vi, vi, i, i, I framtiden I idag När jag pratar Ja, ah, men alltså, det här avsnittet är snabbt slut Nej, vi... men det nej, nej, vi kör ett tag till Fuck no, yeah. folk gick en äldre över det för kort <laughs> det, det, det är ingen plan, skit i det i Så, klart Men du har ingen ah, någonting Du, du måste ju ha några fler dålar Ja, ah, det måste jag, men uh, nu pratar vi om igen Ja, precis, okej The tables have turned, the hunter has become the huntee Det är inget ord, jag har det huntee Ingenting, ingen säger så Jo, jag sa så Skärna Vad kan man säga, Uh, jag, jag, tänk, jag tänkte på det här en dag. När jag funderade på om vi skulle prata om det här Så kom jag på en grej jag gjorde när jag, jag tror vad det var typ fjol, ah, 15 måste vara, 15-16 år Ja Vadå, vad är det för blick? Nej, nej, jag kommer ihåg att den perioden har jag helt och hållet skjutit. All right uh, Jag känner säkert massa vad händer <målet> uh, Ingen dating men dåliga regningsförsök. Ja, men det kan vi ta har du, Kan du ha några sådana? Utom spontana kärleksförklaringar Genom fönster liksom så, nej Ja men det är, det är alltså, alltså Spontana kärleksförklaringar är ju en grej Man gör väldigt mycket ser i den åldern yes. Hur uh, som Det här kan vara ett dummast gjort liv uh, Det var någon tjej Som jag som visat Jag som ville pola som jag var intresserad av Och uh, jag minns inte hur han har av, men det är däremot minns är att när jag skulle kolla av lite grann hur, du, hur hon kände. Så tänkte jag SMS till vän Så man frågan. Yes. Så vad tycker du? Ja, det kan man göra? Det kan man väl göra. Det man inte ska göra då är råka sms SMS:en människan i fråga och inte vännen. Nej. Det är ingenting man råkar göra utan det är någonting man säger att man råkar göra. Det var någonting jag gjorde. Jag är människan av och du Rakade du faktiskt eller bara han och släckt ut en skim som du har Nej, inte inte alls, inte alls. Nej nej nej nej. Utan jag. Och tror att hon gillade mig. Oops, jag råkade skicka till henne idag. Nej nej nej nej nej nej. Utan jag upptäckte att han ringde upp. Åh. Samma sak där, det är också någon form av så här period i mitt liv så, jag, så här, jag, har, jag har blackout, jag har ingen aning vad som händer där, Men jag, vi är på gifta idag Så jag har en massa barn Så att det, det, det, det gick väl inte så bra kanske. I slutet men, gick det dåligt Men annars lärde mig väldigt fort Att hon var ett fucking sykfall Så det var helt okej okay att det inte blev så uh, Men det kanske var nästan Och nu, nu är det okej okay att prata men slår är det ganska Inte så roligt Men nu måste jag ha kom igen. Jag ser att du sitter på någonting nu Nej, jag försöker fortfarande förklara... Äh, inte förklara, utan heter äh, Avgöra vilka som jag kan faktiskt prata om Och vilka jag inte kan göra Eller snarare vad som skulle vara intressant att höra om Och vad som inte skulle vara intressant äh, Alltså... Har du det går så jävla bra för dig. Du har ingenting, vad är det, det Kom igen! Jag gillar inte det här. Ja, men du har ju massa där från den här listan Ja, men jag, jag ska se om jag hittar någon vettig här så jag kan ta. Äh... Du behöver inte vara vettig, det behöver vara rolig äh... De behöver inte ens vara rolig, det de behöver bara vara intressanta Alltså alla riktiga Vissa, ja. de, vissa de är ju Väldigt uppenbart inte helt utmärkta. Den här listan Är det sånt som Du har fått liksom, personliga svar till Det här är Nej. inte någon som har tagit från Best of sida utan Jag har det... letat lite runt och så det här, det här är från Best of sida men jag kunde hitta dem på flera olika håll ja, de ja, okay. Och de är på flera olika håll Gissar jag. stämmer, de andra är bullshit um... Ah, folk skriver väldigt märkliga saker sådant. Okej. Dating sido 101 alltså. Ja, det är det. Jag tror det här liksom är i tidningar. Ja, yeah. right. Julia, okay. Julia Roberts dubbelongerar. 25 år. Stabil och säker. Söker ömt och kärleksfullt förhållande Dock är problem. Jag är kille. Som blir Julia Roberts. Right, <laughs> uh, <laughs> jag, jag tänkte först att det är lite vanligt som man och säkert. Det här finns menan alltså. Jag, jag är stabil. Jag är stabil. Men okej, okay, det, det kom en liten twist där på slutet. Okej. Okay. Ja, uh -huh. uh, jag vet inte hur jag ska. Åter... Kan inte du försöka läsa upp den här? Uh, om du kan. Klarar... Eh, tvåan här, ja, tvåan här. Mm. Eller hur? Han står jag. har just avslutat förhållande med gurt. Vad heter det gurt? Quitsama Shepo. Har just avslutat ett förhållande med gurt. Söker nu rätte... och el. Well". Vad? <laughs> söker nu rätte well och oel alltså som vill delta tills med min lurb i cca alltså what the fuck måste kunna kommunicera och sen inom citationstecken kanske eventuellt <laughs> Va? all right uh. <laughs> måste kunna kommunicera det är... Ja du det uh. <laughs> är kan inte den här så. Nej <laughs> ja, precis. Komplettera man varandra liksom. Okej. Okay. Mm. Väl, väldigt väl på sak. Uh, sit on my face and shit me 70 plus quadriplegic geriatric with diaper sniffing fetish you carny midget with blue balls okay uh, very, very specific they uh, all know that so we'll see if they're a little Um diaper sniffing fetish well I mean also everyone uh, goes on the other side I know it Okej, okay, någon som har tagit ut en hel så blockpar så, Gigant, gigantisk. How uh, you <laughs> <laughs> a woman? Nej men så, så du ser, det är en det är en det är en sån här stor sida i en så typen av sida. Det är stort. Okay. Uh, this, this large personality cost me $340 to run. Needless to say, uh, on our first date we'll be going Dutch. Going Dutch with him, man, it's all about him. Det var, det var en bra fras i alla fall Det var bättre än han som liksom hållde på Det är bättre än han och han som bestämde på blöjor Det var någon fantastisk här Det var någon som Den som var, det står bara Blig kille 23 och sen ingenting annat Den är ju bra Ja det kommer ju. ge Uh, fan, yeah. vad har vi den då? Uh, fucking hell, det var nog jätterolig. Ja, all right. Uh, fan, uh, vad har vi den då? Ja, ah, det är dåligt. Jag har att kolla. Men anyway, hela grejen på den här går ut på att uh, själva inledningen är jag ogillar långa kontaktannonser. Den snackar på ett tag, och sen fortsätter på en annan samma tidning. Ah. <laughs> uh -huh. um. Men alltså, du må, alltså Nu vet jag i för sig hur det är Du är ju inte kvinna i och för sig inte. Så du har ju förmodligen fått alls lika många ah. yeah. Well, ja, uh, yeah, fan du, du är inte, du kör och fram det alltså det fit. Jag har listat ut det, det var skägget som han säger Men jag tänkte att Du har ju inte eller sannolikt är inte fått eh, så många svar Som en kvinna skulle få på kontaktannonser Men... Jag hade satt in Du inte. har du inte Träffade inte du fick du på? Äh, ja, alltså ja, det är Ingen annons per se Det är ingen så här. Nej, ja, det... ja, utan det är bara så att vi börjar snacka din äter Nej, jag vet Jag funderar på en, jag, jag tycker vet... i så fall så borde ju du ha fått ja, Och i alla fall någon halvrolig äh... Halvrolig medlem Vadå? Han var Vad ska jag, jag göra? Jag vet inte vad det handlar, men... Har du fått något som helst eh, Liksom kul Från någon sån sajt någon Ja då, jag har fått eh... Ungefär vad stod det då Fan så alltså har jag märkt Av att jag hängt på sådana uh, uh, sajter Att um, Jag är uppenbarligen the shit Om man är en lite äldre dam från Norrland um, okay. Det verkar vara min mm. yeah. Där jag alltså, jag kommer inte på Jag tror att det är, du är lite skogssuggar det kanske är det. Kanske det. Du är liksom för Förkötslingen Förkötslingen förkö oh, av <laughs> förköttsling. det <av laughs> <maskulinitet laughs> i norrland det är kan jag absolut tänka mig. Ja, absolut. Det är, uh, det kanske. Det. Men uh, medglas uh, jag fått några en, minns vad sig första på på någon sida. Någon tjej, jag tror hon var 47 i, Någonstans i, jag tror hon var i uh, Umeå någonstans Så uh, Ingen punkter, ingen frågetäck Ingenting, bara, gillar du Eminem? Nej, det var ett påstående Gillar du Eminem? Uh, ingen frågetäck. Nej, precis, men mm. gillar du Eminem? Nej, no, inte inte helt min grej Okej, okay, nej, har han sin resurskiva? Ja, ah, gött inget svar, klart mm. Okej okay. <laughs> <hör> vad vill någon ska göra med det <laughs> Nej, men Hon kanske bara undrar om Hon kanske gör någon statistisk uh, undersökning om vilka som är det med det, så yeah. Men sen råkar det ut för någon tjej som... Um, uh, det här är på i tre månader kanske. Med här, vi träffades aldrig. Det var bara, jag märkte att väldigt bra. Vi snackade i uh, väldigt kort tid. Och hon, jag märkte, någonting weird med mig. Som märkte. Awesome weird mm, ja, men det är svårt att var vad som weird då. Det är en sån här inte som klicka. man känner ja. Ja. Uh, Inte som alla de här med alla de med någonsin, liksom. Nej utan det är bara någon väldigt subtil grej Yes Så att uh, Men hon, hon, hon vid det laget Vi har här lite Så där med Facebook det, Så vi har snackat uh, Sen Lyckas hon på någon sätt Luskar min fucking mobilnummer Vilket är väldigt roligt För den går en inte på Vad jag har förstått. Jag har försökt att på den Bara genom att söka Jag vet inte hur hon gör det Hon gjorde det Uh, och där började jag få uh, Väldigt weirda bilder Bra bilder uh, weirda bilder weirda. När man har ju ett människan Är fuck, fucking sjuk i huvud Så är inte det, det finns det inga bra bilder uh, Eller uh, orm det, det, det var väldigt blandat Det var väldigt weirda Spontana nakenbilder till det här är det jag ska äta idag till... Var det bra nakenbilder eller inte, var det liksom det, fixa cykeln och nakenbilder? Uh, det var nästan fixa cykeln och nakenbilder, fast inte riktigt. Uh, det är svårt att förklara. Men jag visste det skulle du haja på gång, men jag. jag Den telefonen är död nu. Så att, uh. <laughs> By the way. Det är inte förra telefon. Det var där de låg från början. Really? Jag mm. har kvar den hemma. De finns inte med där. De ville resa för varje år när jag fick du hörde jag, då. Jag, det Du har det. dem. Jag har raderat dem väldigt fort. Anyway. Uh, men Nakenbilder har varit med. Det här ska jag äta idag varit med... Um, så här ser jag min dusch ut. med... Uh... Ja, men allt så är. Så typ, det, det skulle kunna vara typ, såhär... Det skulle kunna vara så att På morgonen får jag en bild. På morgonen lite bröst. Och sen senare dagen så får jag liksom... En bild på att... Uh, ja, men det hon gjorde under dagen, typ så här, Jag ska till det här stället idag. Vad det var. Okej, stadspappa. Men det är kul. Det är, roliga, det är läskiga att man läste genom sms jag fick. Så det står väldigt gulliga, det är ungefär sån sms om, om, om man kollar på alltså, sms-listan Jag svarar aldrig Men alltså, om man kollar på liksom listan Om man ska slänga in svar mellan smsen Skulle det kunna vara en dialog mellan parken och fläktvän Men är det bara ena som skriver Så blir det hela väldigt. <trycker> <trycker> uh, yeah, creepy Jag det blir blixtkärd i dig Det låter som Jag har ingen aning men det blev laskigt uh, uh, Och uh... I men relax jag ska bara uh, och sen slutade med att uh, mm. Hon skickade ett brev en också mm. Ett riktigt brev, men det är imärkt Någon var på landet när, hon var landet, när du var på, hon på För Det hade varit jättekul om hon hade skickat till ditt landställe. Det, det hade varit... Jag tror att jag har inget landställe ens. Exakt. <här> <här> <här> <här> och du hade fortfarande fått du? Ja, det var bra. Och det var där jag bara... Jag, jag, jag, jag tog och blockade allting. Och bara så här, fuck, jag bara alltså, sa... Jag byggde sig. Jag sa så, att jag drar så, så, så klar på ett, ett bra tag. Så du uh, blockade? Så du fortfarande skicka... så det som jag kanske brev. Du får gå till posten känner jag. Och kolla om... Om det, om det finns en hög... Alltså jag, jag, jag, kan, jag, jag vet när man blockerar brev Det är inte, kan jag inte göra jag kan men, Ja jag aldrig, jag, det är inte gjort Men däremot så sms och allt det där Hon kan inte ringa mig, hon kan inte mejla mig uh, Något sånt där Men uh, det var väl ett brev så vet inte hon kanske uh, smsa på som en galning. Jag har ingen aning uh, Men jag hade mig glad där det här, va? Eller så kommer jag, någon vacker dag idag kommer jag säga Jag kommer vakna och står med min kniv det här var lite grejer Jag satt och kollade på ditt papper här uh -huh. Practical Joker, 20 år Söker manlig bekant över 18 Så tycker de att få en hink vatten över sig Porrtidningar och varor per postorder Som man inte beställt Och att få levande möss i pjärn mitt i natten <laughs> Måste ha bättre sinne för humor Än mina 30 tidigare punkvänner uh... Kanske vi 200 <laughs> Alltså kommentarerna är lagda efteråt, Men uh... Ja, här är min favorit då. Uh, ja, kanske vi... Kanske, det där är en kommentar alltså. Yes, yes. Jag, okay. uh, stilig men fattig här. Jag har bara råd med tre år annons. Jag är intelligent, snygg och vill träffa vacker och en kvinna. Ring mig gärna kvällstid på tele. Och sen hade han drått mig för. Jag har då sås. det slut där. Ja, nej. Vad hemskt. ja. är det fler då? det finns en, Jag såg en tidning för länge Det var så här. Eh, tjock, kort man söker. Eh, nej, nej, det var, det, var en, det var en. Så var det inte. Det var den han sökte. Han var en man på det, 70 plus som ville ha en kort, tjock man på eh, minst, 60 år. Det det minst 60 år. Minst 60 år, ja. Jag vet inte om han hittade det där absolut, men Det låter inte som det är jättesvårt att hitta där speciellt i datingannonser. Eh jag ska jag ska lägga halvt halvt att jag ska dem tagna men att om jag jag skulle aldrig nej men om om jag satt in en då skulle jag första klassen vara ung folk i besitt i år cirka ung folk på 40 år som gäller kort det är som man säger jag är 80 år ung Jag vet, men därför, det är det som är grejen ja. uh, Det är skämt, det kommer inte dyka upp i någon tid någon gång, ska bara... Hej Dennis uh, Jo, men uh, vad gör uh, uh, Jo en uh, pojke på 30 år uh, Som gillar kort och problemat krogen Kort, kor, kor, kor, kort problemat i... un, un pojke på 30 år Som gillar kort och problemat i krogen Skulle vara Men sen har han inte kan så. hona flera <skratt> Jag tror att du ska hålla ett internet annons? Ja, alltså. alltså, just nu är det tyvärr bara inte hålla något bara inte. Eller, Håll det in. Håll. Är det är det är, det, är, det din, ja, är det din tips Är det in på i huvudet, Jag sa Vad tycker du ska vad, vad ska alla ah, Jag vet inte Jag lyssnare ska jag som inte har hittat någon. De möjla oss och så, vi, så kommer doktor Smitt ta det ja. så många. Doktor Schmitt, ja har tagit, <laughs> Dr. det tog vi så är. Det var anddating Det var Charles professor eller var sitter. där. det var ungefär som att säga alltså Bruce Wayne säger äh, nej, det nej, flott. han är the love doctor som vi kallar honom. Uh, <laughs> så de är, skickar in lite frågor så uh, lös vi det. De kallar dem Dr. Love. Då är det inte. Äh, det kanske är... Mm. Ja, jag har precis gjort. om det. Mm. Hur är Fuck it. Uh, nu har vi kört ett tag så jag tycker fuck it, vi är klara. Sen, nu har de fått jättemycket. Där borde det räcka i en vecka. <laughs> <laughs> Och de är inte glada med det här så fuck off. Yeah. För att, att äh, vara Texas pickup. Yeah. If you don't like it too bad... Fuck Yes uh, ja. Ingen sista tankar från någon Så brukar ja Så ha bödlar sagt det Har du någonting System. att säga? Nej <laughs> <här> du, ja, du har någonting att säga Någon sak i huvudet? Hell no, oh. Oh, hell no. <laughs> Damn no <boy. laughs> Damn Ja, right. ah, men då har det här varit skänkast, eller hur? Det har varit fängkast. det är jättemycket skänkast. du vet då? Ja, är... och du vet vad Va? då? Kan inte jag försöka sluta? Du körde börja. Ja. Är du rädd just förlåt? Nej, jag, jag är ens kan avsluta är... allt. Jag är alfa och kom igen i dag. Det här har varit skänkast, och jag heter Jens. Jag heter Erik. Jag heter Oskar. Ehm. så. Ja. det <laughs> är <laughs> <laughs> ja.